Andal san Andal san Andal san Andal san Ma što seče skušanosti? Sečeči hadis babul džam'i baina salatain fi safar. Poглаvlje o spajanju dva namaza na putovanju. <clears throat> Odla Vesanu u uvodu kaže, pošto je Sefer putovanje mjesto gdje očekiva da se desi određena teškoća na šepka. Zakonodavac Alaži Lšanuhu je dao olakšicu u nekim ibadetima vezanim za putovanje, kako im olakšao svojim robovima i to bi vid milosti prema njima. Pa je tako data je olakšica spajanja na Mazamu Safiru. Gdje god jele za dvesti čovjeka namaz i gdje god se krijeće na svom putovanju. Dozvoljeno znači, da spoji između podne i Kindije u jednom vremenu od prvog i drugog namaza između Akša ve Jacije u jednom vremenu prvog i drugog namaza. Znači je već jedna učinjaka. A sve to ukazuje u stvari na ukazuje na fleksibilnost, na velčinu, na širinu šerijata. Hadis u tom kontekstu je hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ma Ana Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajmuu baina salati dhuhri wal asri idha kana ala dhahri sayrin wa yajmau baina al maghribi wal isha Kazi Allahu mustanih sallallahu alayhi wasallam bispayao podni ikindiu kada bi bio ala zahri kada bi bio u toku putovanja voježmoo baina al magribi wa al isha it's paaya because medju akshama i iaciye za njime ovaj teksad isa voj ovaj teksad isa kod nawe znamo da je şart kod njega bio şart da na vedeha tefekonali ove rieče su od uh, uzete od imam buhari mečutim ta je dio što uzete imam buhari to je on je on je spomen kao muallaqan Znači, oni spomenu malekan, a naše znači, nije sasenu, da ustalanice prenosi laca. Za, a dok je drivaje tog istog hadisa kod muslima, spomenu sa malo drugačijim riječima. Ovo što je spomenu, to, su, to, su, to je tekst od Imam Buharija, ali došo u Hadis. Mi znamo šta znači Hadis Malekan. Znači, da mu fali, šta vam fali? Fali ravi je od početka, pa, četila kraja se ne da. Od početka se ne da, od od onog ko prenosi. Dobro. A kao što kaže ovdje ovaj saneani kaže lam yukh uh, qariju buhari illa taliqan kaže nije ga ovaj hadis uh, on nij, kaže nije ga uh, nije ga zabilježio Imam Buharija osim taliqan osim hadis muallak Čarila enahu adla kahu bisigatil djezmu. Osim što je... ovaj. šaveća kulunac u tome što je Imam znači napravio talik sa, sa formom izraza djezma. Da se kaži znači, da nije došlo uh, jurva ruvije. Jurva znači da ukazuje na slabost toga što se prenosi. Nego rava. Dobro. Od uh, praksi posladnika sam na komentar radica. Ovaj hadis znači hadis da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi bio u toku putovanja na putokotovanja spavao bi znači povodni kitiju takdiman wa ta'khiran takdiman znači u prvom vremenu ta'khiran u drugom vremenu namaz. Ispravio bi kerašamiyacu također u prvom i drugom namaznom vremenu takdiman wa ta'khiran. E sad da odgovor na neki mesela vezane za za spajanje namaza koji mesele. Propis spajanja namaza na putovanju. O čemu ga razilaži? A pa tako imamo. Prvi stav na čemu je džumhur učenjaka od ashabata bina pa nadalje da je dozvoljeno spajati namaze. I u prvom i drugom navnanskom To je mezeb šafi, šafijski, hanbelijski, natnog zaoštvo ime nam Feubri. I e, dokazuju sa ovim hadisom Abdullah ibn Abbas'a, također je hadisom Abdullah ibn Omer'a u istom kontekstu. I sada ima. Buhari muslim. A imamo, mu kaže, hadis od, uh, hadis od Muad. Hadis Muad ibn Djebela, kojih bilježi Ebudav, Tirmzi i Ahmed sa kojim se dokazuje propis spajavanja u prvom i drugom namasku vremenu. E, uglavnom zanimljala stvar, znači, e, svi hadise i verodoslovim koji su došli, e, spomenju se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spajao namas kada? U prvom i drugom namasku vremenu. Hadis koji su došli, u tefeku Ukazuje da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam kratio, spajao namas, pardon, za vrijeme i k Indije i Lijansije. Klanjanje spajane namazo prvo namasko vremenu nije preneseno osim u Hadisu Muaza, a koji biljeđe Budavu Tirmizi i Ahmed. U tom Hadisu ima slabosti. Da je Hadis predostavleno ne bilo ne problema. nego hadis ima slabosti i odatle nam dolazi stav Ibn Hazma i to je ribad imama Malika, Da nije, do, da, da nije dozvoljno da nije dozvoljeno spajat namaz u prvo namazku brate nego samo drugo. A to je bio ihrazm i u rivajetu ima Malik. Zato fmtnekte džumhur učenjaka od Šafitskog, Hambeliskog mezeba i ostali učenjaka su nastavu da je dozvoljeno i prvo i drugo namaz spajati na namaz. A onda imamo treći stav učenjaka, a to je na čemu je Ebu Hanife njegova dva učenika, Ebu i Usuf i Mohamedim Hasaš i imam neha i na tome, da oni kažu nije dozvoljeno spajanje nemaza. Šur. Nije dozvoljeno spajanje nemaza osim, osim koja orsva? Osim džem on su rijun. formalno spajanje a nesuštinsko. Šta znači formalno? Odgodiš podne do pred i k I klanjaš podne u zadnjem podnevskom vremenu tako da pred samom iz, ovaj, promjena vremena. I čim klanjaš podne, nakon malo vremena nastupi k Indiju, ali klanjaš i k To je dozvoljeno kod, kod Anefija. A ovo spajanje drugom ili prvom namanskom vremenu po njima nije dozvoljeno. Kada kažem nije dozvoljeno, znači grešan je čovjek koji to radi. Onda narodno pitan se kako dobro kako on je onaj, kako se on nosi s ovim hadisima, on ih tumače na drugačiji način. Každa je to bio izuzetak i tako dajko. A onda dozvoljava je spajanje samo u kojim situacijama? Na Arefatu. Samo na Arefatu jeste. Na Arefatu i Muzdalifi oni dozvoljem spajanje namaz samo le fratu mu zato ko obri da, da hađa mimo toga nije dozvoljem spajanje namaza tako kad vidiš Hanefiju da spaja namaze znači da on ne zna svoj mesep a to znači što se za neki ove naše učene trudbenike šta se trese u anefiju on dođe u spajanje namaza i spaja namaze vanju 150 km dalje i to naslično Evo, ovdje znaši, ovaj, Allah za najbolje ispravan stav po ovom pitanju je dozvoljno spavljanje prvom, drugom namaskom vremenu bez obzira što nije prenesen, što je oko ovog hadisa od Muaz i Biđebala ima slabosti. Duži je taj hadis, da ga se ovdje spominjem, uglavnom u njima potvrđeno da je poslanik sam spojio i u prvom i drugom namaskom vremenu. A u tom hadisom ima slabost. Bijaš ga, budu auditi To je jedini hadis koji je spominjio da je poslanik sam spojio u prvom namaskom vremenu. Svi ostali e, govori ili spajao drugo namasko vremenu ili ima opći značaj. Kao što je ovaj ovdje hadiš, smo spomeni, na basa. Da bi spojio, spojio kaže, podnik Indiju i da kane ala dahri seir, kada bi bio na potovanju. To nebora znači da, nije, da je spajao u zadnji vremenu, mogu spojiti u Tako da se može razumiti toga. A dovoljno je to da je spajao, što priznaju Hanefi na refatu i na muzdelifi, što znači da je spajao prvo namasko vremenu što znači da je dozvoljno spajati prvo namasko vremenu i što je dokaz je da se može spajati mimo Arefata i Muzdelifi. Dobro, ispraveno, stav znači ovaj džum vručanjaka. Čak je ova, Ibn Abdubar i Hatab i kažu da je ova Olašica spaja namaza, spaja dva namaza, podnik Indija, Akša, Mijacije, da ona je data, znači ko Olašica, ne, ne priliči da, da ta Olašica bude teškoća. A ono kaže na čemu se hanefije, to je teškoća. Kako? Pa moraš, maksuz, čeka dok ti, dok ti prođe to vrijeme, pa da, da čekaš kada je to zadnje vrijeme odpođenja na maza, pa onda, onda klanjaš gindil, znači to sebe otežovi. A spajan na maza u osnovu treba biti olakšica. Ako ti to pratiš, ti sebe otežaš. Išto je logično. Ja. Na kraju, kaj, ovo, čak i nači to klanjanja, formalnog spajanja, nije to lako, nije to lako ja, ili radite. I uvežba se da tako radiš. Ja. Dobro, a onda imamo propis, odnosno razilaženje mesela, razilaženje oko propisa spajanja uopšte. Ovo prvo smo imali oko toga, da, prva mesela je vila oko toga, znači propis spajanja u prvom i drugoj namensko vremene. Ovo je sad druga mesela oko toga, da li je, znači, da li je propisano, spajanje namaza, pa smo rekli, znači, prvi stav učenjaka, a, a to je da, je, da je spajanje namaza, na čemu, na čemu je ovaj, džumur učenjaka, da je, on, da je to dozvoljeno, da je mu stehap, s jedno drugo namasko vremena, na tome je včina učenjaka. Ambelijski, šafijski, meser, učenjaka. Drugi stav učenjaka, A što je poznato od Izmalikijskog mezaba da je dozvoljno spajanje kaže fi bi waqti haje samo je dozvoljeno spajanje u vremenu kada imaš potrebu da spoiš a mimo toga nije nije dozvoljno. kako to pa znači je ispravno da se da se spaja samo u vratku od Malikija znači što kaže da je da je da je Mešhur. Znači, samo kad ideješ na putovanju, onda go pokrijeti se neko pa imaš potrebu da spojiš, šta spajaš? Ako se negdje došu, boraviš u nekom mjestu i ti si mu safir i nije potrebu nekog da spajaš. Možeš kranjati ovaj namaz, ovaj namaz, ovaj namaz, ovaj namaz. Nima potrebu da spajaš i onda nije propisano, nije dozvoljeno da se krati. U jednom, na jednom mi se prenosi da je to, da je, da je to mekruh kod malike, na drugom da nije dozvoljeno. A onda naro imao Hanefije koji kažu da nije dozvoljeno uopšte spavanje namaza osim na refatu da muzalife. Ispravno je ovo, ali za najbolje u projektu da džumhur učenjaka a to je a to je stvar je dozvolja spajanja namaza dozvolja spajanja namaza uopćeno svejedno imaš li potrebe ti kao musafe zatim ili ili nemao potrebe da spajaš. Nakon ovog također dolaze na mesela, mišljim kao korisno da te meselu spominjamo, e, ovdje imamo a, spajanje namaza zbog putovanja. Ovo ovdje je Hadis govara, dulavna basara, djelavno. A onda imamo meselu spajanje namaza zbog kiše, zbog bolesti. Ili spajanje namaza koje čini osoba koja je u haze, žena mustahada. Pa je za vrijeme kiše, to se prenosi u hadisu kod Bukhari radijallaha. Džemaa beynel magribu al išaa fi lejletin matire. Kaže, verovija sviđa je spojio među akšama i jacije u kišnoj noći. I ovdje se znači, u hadisu spominje, dakle, akšam i jacija. Nema spomina u drugim hadisama da je, da, je, da je spajao zbog kiše, povodne i kindiju. S tim, znači da je, da je skupina učinjaka na tome da, da nema smjetnje, da se, spaja, da se spaja i za povodnje i za ekindiju na čemu ima Mahmed i njegovi učenici. Drugi razlog spajanja namaza to je bolest. Dozvoljno spajanje namaza u bolesti. ali bez kraćenja. Znači osoba koja... nemamo dokaza hadisa u kojim je došlo da je, da je neko, da je poslancijandr rekao da se krati za bolist bolest, kad se, kada osoba bolestna da, da spaja namaze. Za kraćenje znači da ima dokaza. Ispravno, većina učenjaka da nije dozvoljno bolesniku da krati namaz, ali je dozvoljno da spaja. Znači, klanja puni namaze, ako nijem u safir, na ono govorimo da je. Znači, klanja puni namaze, ali spojeno. Šta im je dokaz? Zato... Analogija, kijasa. Znači vidimo da ima kijasa u ibadetima. E, također potvrđeno je spajan namaza i ženi u stanju istihaze. Na koji način spajanje namaza? Znači odgađanje, povodnje namaza do kraja namazka vremena, klanjanje povodnje namaza, onda klanjanje ma i kindije u početku namazka vremena. Znači ono, ono formalno spajanje namaza. Takođe od, od stvari za njimi vezan za ovaj hadis, a to je ovaj ono poznata mesela na kojoj u osoba postavi musafir. Na kojoj da osoba postavi musafir. Mi znamo opšti stav odnosno odnosno pasdovan, pardon, džumhur uče je na stavu da osoba postavi musafir nakon četiri buruda. A to je 16 farsaha a to u stvari otprilike 80 km, nekde 95 km, manje je 80 km. Osoba kad izađe više 80 km, ili 80 ona postaje musafir po tri mezeba. Malikijsko, Šafijsko i Hanbelijsko. Po Hanefijskom mezebu osoba musafir nakon perejeđenih tri dana, tri dana, tri noći, devinog hoda, a to u 150 km. <kuh> Imamo treći mišan, možemo ibn Temije. A to je, ja lazem, to je najbliži stav, a to je da nije šerija šerija to došto strogo određen na koju udale su osoba posebno sa Afre, nema redusta ništa do redosljeno. Ono što se prenosi prenosi od Sahaba. Da neki kažu da je 80 km prenosi se od dvojice sa Abdul Abasem dole u namera. To su to su njihovi stavovi, a ne da je riješ posle nikad. Ono što se prenosi da Nefija na tom stavu odloži mesu. Jedni drugi, znači imaju i za toga. A nima niša vredosovno. Jedinom što je vredosovno to je hadis od Denesa radi Atlantu, da je posanik se je ulajeno srnem, da je kratio kada? Kada bi izašao koliko? Tri fersaka. Tri fersaka ili tri milja. Tako da što je odravi su da li reku tri fersaka ili tri milja. Tri fersaka dođe nešto više od pet kilometra. Jedan fersak je više od pet kilometra, dođe nekde oko 6 kilometra i nešto. Po nekim proračima 19 kilometra, sredno. Naako toga bi kratio. Pa, pardon, ja uh, kratim namaz. A tri milja, ako bilo to bi izašlo, bi, to bi dođe... Znači, uh, to, uh, znači, ovo je tri kvrceha. Tri kvrceha dođe, znači 16 km 19 a tri milja dođe oko 5 km i nešto. Jedan mil dođe 1800 m. Dobro. Znači to je nešto najvjerojno svoje došlo. To hadisu muslimu od Denesa radi Lahanu. Kaži ben, hađer najvjerojno svoje po pitanju na kojoj udan se namaz je ovaj Hadisu Denesa. Sve ostalo je... Sve ostalo su mišljenja Ska'ba i slabih Hadisi. Dobro. Ispravna sta Allah zna najbolje, ono čemu i Bintemija to je, še Rijetu nije strogo, strogo određeno na koju udaljenost se osoba posebno Musafir, nego ono što se smatra da je putovanjem po običaju u praksi, na toj udaljenost je osoba Musafir i može da, može da krati i da spaja. Dobro. Šta je bolje? Spajanje Pardon, šta je bolje, da osoba upotpunjava namaz ili da krati namaz. To je ona poznata i poznato razilaženje među učenjacima. Da imamo znači, opće poznati stav, da oni koji kažu da je sunet, da je olakšica kratiti i da bolje to uprimenjivate veća nagrada. A ima oni učenjaka koji kažu da je vađib kračenja. A to mi su ko? Hanefije. Kod Hanefija je haram kada fije haram kratiti nego važi upotpunjavati god. Pardon. Obrnut, el tako, kada nefija, kada osoba musafir mora kratiti, ako upotpunjava čini haram. Zarazko dosta tri mezeva kod njih je dozvoljeno musafiru da do, upotpuni namaz, s tim da je bolje i vrednije ako ako krati namaz. Dobro. Osucena je sporedna mesela načelana ni sucilja nevojadi isom, u glavnom hadisova što se spominje dokazuje na dozvolu dozvolu spajanja između namazima. E, Takođe hadis općenito znači da dozvolu dozvolu spajanja namaza u prvo namazkovreme, drugo namazkovremenu. Na znači misli se ovde na podne i akşamijacu, sabah ne ulazi, sabah namaz ne ulazi u kraćenje, ni spajanje e takođe hadis vanskog značanja hadis ukazuje da se spaja onda iza dabi se sed naši je kada je osoba na putovanju kada putuje kada se kreće s tim znači znači učijanski tumači toga da li, se, da li se treba da li je to spomenuto onako što je tako radio poslanik sada ili je to ciljan u propisu kada se kreće što putovančeva spajaš kada se ne krećeš miruješ onda ne trebaš spajati bez ube što smo sa jedno i drugo mišljenje ima jedno i drugo mišljenje ima potom pitanja a onda da moste još a uh, sljedeći uh, uh, oh, uh, na sljedeći poglavlje kaže babo kasr salat i sefer poglavlje o kraćenju namaza na putovanju su van allah bend yasherun ala tasafir go tubodaj i nešto znači hajmo još iz fiqh je lopis probu iz fiqa ima isto poglavlje dalozan andan zalzan